Basme în limba română Fluturele Cândva, într-un copac, trăia o omidă. Nu era o creatură foarte fericită. Își mult corpul mătăhălos și încet. Uită-te la albinele acelea! Uită-te la furnicile acelea! Și uită-te la mine! Uf! Ce mi-aș dori să pot zbura și să alerg ca ele Însă, oricât ar fi încercat, Omida nu putea zbura Doar se tăra și mânca cu poftă frunzele Furnicile cele rele nu ajutau deloc Hei, Omida înceată! Ce mult mănânci? Mai ia o pauză și lasă-ne și noi niște frunze! Mm. Ce pot să fac? E foame tot timpul Mănâncă, micuțo! Hrana face parte din creștere Când e mult trebuie să crească, bunicuțo? Oh, destul de mult Și se va transforma Și nu veți putea recunoaște Mănâncă bine Nu lăsa pe nimeni să te supere Mm -hmm. Mm -hmm. Mulțumesc, bunico, dar nu prea îmi plac de mine însumi Ei, hey, nu o pe mama natură zicând asta Toate creaturile ei sunt foarte frumoase în felul lor Așteaptă, mai ai foarte mult de crescut și slavă Domnului! Ești perfectă exact așa cum ești! Ține minte, micuțo! Omida a continuat să se târască și să mănânce până a trecut vara și a venit toamna, iar copacilor au început să le cadă frunzele roșii, portocalii și galbene, făcând lumea să pară de un roșu aprins. Când frunzele cădeau, mici greier, albinele și gâzele, Zburau după ele, până jos pe pământ. Și Omida voia să le urmărească, dar era prea grea și prea mătăhăloasă. Cădea și se izbea de pământ. Oh, ce mult mi-aș dori să zbor cu aceste frunze sau să fug după ele! Oh! În curând, toamna a început să facă loc iernii, căci zilele erau tot mai scurte, iar nopțile tot mai reci. Într-o zi, Omizi s-a făcut somn. Mai somn ca niciodată. A găsit o cracă rezistentă pe care să se odihnească și s-a acoperit cu o pătură groasă. Apoi, căscând, Omida a adormit foarte, foarte adânc. A venit iarna și împreună cu ea a venit și moșgerilă hmm, Ce avem noi aici? Te rog, lasă-l în pace, moșgerilă Sigur Apoi a venit regele iernii și s-a uitat cum dormea Mititica în păturica ei Ei, micuțo, dormi? Dormi încet, căci mama natură te transformă ca prin magie. Dormi! Iarna a durat patru luni, iar apoi, după ce toată lumea se odihnise, micii îngeri și ai naturii s-au împrăștiat peste tot ca să trezească toate florile și toți mugurii la viață, toate creaturile care dormiseră în lunile reci. Razele călduțe ale soarelui au spart gheața și au îmbrăcat pământul cu căldura și strălucirea lor S-a trezit și omida noastră Însă acum, odată ce iarna trecuse, era foarte cald în ca ei și voia să iasă Mica furnică se uita la ea Bunico, a dormit de foarte mult timp! Se va mai trezi! Oh, da, desigur! Stai! Se mișcă, se trezește! Șșșș! Privește ce se petrece! Și furnica s-a uitat atentă. A văzut ce mult încerca Omida să iasă din păturica ei. Părea o muncă foarte grea. Bunico, mi se pare că se-i Hai să mergem să o ajutăm! Nu! Așteaptă aici! Munca asta îi face foarte bine Așteaptă puțin aici și privește Dar, vă te rog, cum îți zic Vei înțelege de ce în curând A părut că a trecut mult timp Însă, la un moment dat, păturica a început să se crape Și Omida a început să iasă Dar stai, ce era asta? Ce este asta, bunico? Sunt o Acolo este! Da! Sunt o mida mătahaloasă, dar nu mai sunt mătahaloasă. Chiar eu sunt bunicuțo? Da, tu ești cu aripile tale frumoase! yo Acum pot urmări frunzele care-mi plac Și mă pot juca cu alpinele și cu căzele care îmi plac Iuhu! Ai avut dreptate, bunicuță Mama natură m-a transformat prin magie Și draga mea, când ai văzut-o că se chinuie să iasă din păturică Ea doar își pregătea aripile ca să fie puternică și ca să poată zbura Niciodată n-am crezut că acea omidă va putea zbura Și e atât de frumoasă, nu-mi vine să cred Era destul de frumoasă ca omidă Dar acum e un fluture minunat Cu toții chiar ne schimbăm continuu Așa că nu trebuie să judecăm pe nimeni, chiar dacă e mai greoi sau mai urât sau altfel. Căci trebuie să știi, cu toții devenim mult mai buni la un moment dat decât doi înșine. Pur și simplu. Așa ne-a făcut mama natură pe noi. Pe zi ce trece, devenim mai puterici și mai frumoși. Și nu doar la înfățișare, ci și prin lucrurile bune pe care le putem face. Da!